Importanta da guretako kalitatezko janari baten eskaintzea, familiak, aldudira, ordean handiak, tipiak, eta ikasten dute beste besta eta besta da jozteta, mosika, bena ere janario ona. Guk eskaintzen duguna idukiekin da berkar bat asmatu dugu. Oso hona dena. Ugia, ahontz gazna crema, entzalada tomate... Ezeiten alde ere, ahdi gazna kintuako urdazpia ikin, tomateak... Osa idoki etxaldetik aldu dira. Idoki etxaldetan ez direneko izpenak biologikoan hartzen ditugu. Crema horiek edo tomate, crema horiek edo eta edariak ere. Izan dira ere, ugitartekoak behi gazna edo pateekin edo otomate tipiaka mataan jakete hezimentekin isoskia kisain dira baita ere dariak